Policistka Angua vyšla z uličky a zapínala si opasek. To šlo krásně, liboval si Karotka. A lidé to bez pochyby ocení, takže to byl další krok na cestě k tomu, abychom si zajistili úctu společnosti. Tvoj, tvoj! Ten chlap měl ale rukáv. Saděla bych se, že opraní prádla v životě neslyšel. Stěžovala si Angua a otírala si ústa. Automaticky si zrovnali krok a přešli do klasické chůze. Energeticky úsporného policejního kroku, v němž je setrvačná váha nohy hnací silou, která posouvá chodce předu s vynaložením minimálního úsilí. Chůze je důležitá, říkal vždycky Elánius. A protože to říkal Elánius, Karotka tomu věřil. Chůze a rozhovor. Dojděte dostatečně daleko a promluvte s dostatečným počtem osob a máte svou odpověď. Úcta společnosti, pomyslela si Angua. To bylo Karotkovo oblíbené řečení. No, ono to bylo původně Elániovo oblíbené řečení, i když sir Elánius si pokaždé, když ho vyslovil, ještě odplivl. Jenže Karotka tomu věřil. Byl to právě Karotka, kdo navrhl Patriciovi, aby byla zatvrzelým kriminálníkům dána příležitost posloužit společnosti tím, že zkrášlí příbytky starším a starým občanům. Tak se stalo, že starší a staří občané poznali nový rozměr hrůzy svého věku a při rozsahu ankmorporské zločinnosti došlo mimo jiné třeba i k tomu, že jedna starší dáma měla během šesti měsíců tolikrát vytapetovaný vstupní salon, že do něj teď mohla vstupovat jen bokem. Velitel Elánios byl naopak proto, aby byl každý těžší zločinec vystaven krátkému silnému šoku. Rychlost a síla tohoto šoku záležely na tom, jak pevně se zločince podařilo připoutat ke hromosvodu. Našel se něco moc zajímavého, Řekla karotka Anguji. A až ti to ukážu, jistě tě to bude moc zajímat. To je zajímavé. Ale teď ti neřeknu, co to je, protože chci, aby to bylo pro tebe překvapení. Aha, tak dobře. Angua šla karotkovi po boku a chvíli zamyšleně mlčela. Tak mě napadlo, jestli to bude stejně zajímavé jako ta sbírka minerálů, kterou se mi ukázal minulý týden. To byla ale věc, že? A kolikrát jsem tou ulicí prošel a ani ve snu mě nenapadlo, že je tam muzeum minerálů a všechny ty skameněliny. No, úžasné. Člověk jako ty se jistě představuje, že se kolem muzea budou náštěvníci schromažďovat přímo v zástupech. No, samozřejmě, jenom nevím, proč tomu tak není. Angua si musela často, ve chvilkách jako například teď, připomínat, že karotka nemá v duši ani tu nejmenší stopu po ironii. Opakovala si, že to není jeho vinou, že ho vychovali trpaslíci v nějakém dole a že si opravdu myslí o každém kusu kamene buchví, jak není zajímavý. Týden předtím navštívili malou kovoslévárnu. Ta byla taky zajímavá. Ale přesto přece jen nemohli jste mít karotku neradi. Dokonce i staré dámy, které poslední dobou žili v neustálém pachu čerstvých barev a lepidel, měly karotku rády. Ona měla karotku ráda a hodně, což jistě způsobí, že opustit ho bude o to těžší. Byla vlkodlačice a to vlastně říkalo všechno. Buď jste trávili celý čas tím, že jste se ze všech sil snažili docílit toho, aby se o tom lidé nedozvěděli, nebo jste je to nechali zjistit a trávili většinu času tím, že jste pozorovali, jak se od vás drží stranou a šeptají si za vašimi zády, i když na to, abyste to mohli pozorovat, museli jste se otočit a pak už si zase nešeptali za vašimi zády. Karotkovi to nevadilo ale nelíbilo se mu, že to vadí ostatním. Špatně snášel, když i ti nejpřátelštější kolegové u sebe nosili alespoň kousíček stříbra. Viděla, jak ho to popouzí. Viděla, jak v něm narůstá napětí, ale nevěděla, co s tím. Bylo to přesně tak, jak řekl její otec. Stačí, aby s lidem přišla na chuť jinde než při jídle, a v turánu se zapleteš tak, že bys udělala líp, kdyby rovnou skočila do stříbrného dolu. Jak to vypadá, bude letos na závěr novoroční oslavy velký ohňostroj. Miluju ohňostroje. Já jen pořád nedokážu pochopit, proč se Ang Morpork slavit skutečnost, že tady byla před třemi sty lety občanská válka, řekla Angua, která se vrátila myšlenkami do současnosti. Proč ne? Vždyť jsme vyhráli. No, ano, ale taky prohráli. Člověk by se na tyhle věci měl vždycky dívat jenom z té lepší stránky, to říkám já. Aha, už jsme tady. Angua zvedla hlavu a podívala se na vývěsní štít. Muzeum trpasličího chleba. No páni, už se nemůžu dočkat. Karatka šťastně přikývl a mávnutím ruky otevřel dveře. Zevnitř se vylinul pach prastarých kůrek. – Halo, pane Pohobko! Žádná odpověď. – Asi někam vyběhl. Hm, – Třeba se chodí trochu ochladit, když už to tady nemůže napětím vydržet. – Pohobka, to ale není trpasličí jméno, že? – Ne, ne, on je člověk. – Ale je to úžasná kapacita. Chléb je jeho život. Napsal vyčerpávající práci na téma útočného chleba. No, protože tady není, utrhnu si dva lístky a nechám na pultě dvou penci. Nevypadalo to, že by měl pan Pohobka mnoho návštěvníků. Na podlaze zaležel prach, stejně jako na výstavních vitrínách a dokonce jako na většině exponátů. Mnohé z nich měly známé tvary kravského lejna, něco jako ozvěna jejich chuti, ale byly tady i bochánky, válečné chlebové placky odlehčené dírkováním, smrtelně nebezpečné vrhací topinky a celá řada podivně tvarovaných dalších objektů vynalezených rasou, která vzala zápas s výživou a oni tak vážně, že to přesahovalo myšlenky kohokoliv jiného. Co pak to tady hledáme? zeptala se Angua. Pak zavětřila. Ve vzduchu vysel ošklivý závan známého pachu. No to je! Jsi na to připravená? Je to válečný chleba čeka na krvezbrotě! Vyprávěl jí Karotka zatímco se přehraboval ve stolku u vchodu. Bochník chleba? Ty jsi sem přivedl, abys mi ukázal bochník chleba? Znovu zavětřila. Ano, je to krev. Čerstvá krev. Přesně tak? Je jsem zapůjčen jen na několik týdnů. Je to přesně ten chleba, kterým máchal v bitvě v Kouském údolí a zabil jim dohromady 57 trolů, i když to už bylo před mnoha a mnoha roky a my bychom neměli dovolit, aby nás prastará historie učinila slepými k multietnické společnosti. Vždyť už máme konec konců století ovocného netopíra. Zaskřípali dveře. Tenhle válečný chleb, zeptala se Angua mírně nezřetelně, není černý a ohodně větší než obyčejný bochník? Ano, to je přesně on. A pan Pohobka je takový malý? Máš pečatou bílou bratku? Ano, to sedí. A hlavu má rozbitou na kaši? Cože? Myslím, že bys měl raději jít sem a podívat se sám, vypravila ze sebe Angua a začala ustupovat. Dračí král Heroldu seděl sám uprostřed svící. Takže to byl velitel Sir Samuel Elánios. <laughs> Hlupák! Je jasné, že si nevidí ani na špičku nosu. A lidem se líbí, když se právě takoví dostávají do vysokých úřadů. No je pravda, že i takoví lidé se dají využít a to je asi ten důvod, proč ho veterinary do jeho úřadu jmenoval. Hloupí lidé často dokážou věci, o které by se chytří neodvážili pokusit. Pozdechl si a přitáhl k sobě další svazek. Nebyl o mnoho větší než většina z těch, které lemovaly jeho pracovnu, což by překvapilo každého, kdo by znal jeho obsah. Byl na něj opravdu pyšný. Svazek představoval zcela výjimečný kousek práce, ale drak by byl překvapen, nebo lépe řečeno byl by překvapen, kdyby jej v posledních stoletech dokázalo vůbec něco překvapit, jak snadné některé z těch věcí byly. Nepotřeboval je dokonce ani číst. Znal je nas paměť. Rodinné stromy byly správně zasazeny, slova byla srovnána na stránkách a on se toho jenom musel pěkně držet první strana byla nadepsána. Potomci krále Karotky prvního zboží vůle krále Angmorporského. Několik dalších stran pokrýval rozsáhlý a složitý rodinný strom, který zatím končil slovem ženat. Další slova byla vyplněna jen tuškou. Delfína Angua von Iberwald. Přečetl drak na hlas. Otec ha, ha, a ověřený předek, baron Guy von Ibrwald známý také jako stříbrochvost, matka Madame Serafine Saxe Blumbergová, známá také jako žlutý tesák z Genovy. Tahle část to byl docela výkon. Čekal, že jeho agenti budou mít jisté potíže s většími oblastmi Anguiny osoby, zvláště s jejími předky, ale jak se ukázalo, měli horští vlci na těchto věcech stejný zájem jako lidé. Anguiny předci patřili vždycky k vůdcům smečky. Dračí král Heroldů se usmál. Pokud se jeho týkalo, druh nebyl prvořadě důležitý skutečně záleželo jen na čistém a dobrém původu. Aha, nuže dobrá, tak takhle nějak by mohla vypadat budoucnost. Odsunul knihu stranou. Jednou z předností života, který dosahoval délkou mnohonásobku průměrného lidského žití, bylo to, že jeden viděl, jak křehká je budoucnost. Lidé říkali věci jako mír, který zavládl na věky, nebo říše, jež potrvá tisíc let, a o půl života později už si nikdo nepamatuje, o čem se to vlastně mluvilo, co zůstalo z té říše, kterou spálil Daf na popel. Historii měnili malé věci. Často to dokázalo pouhých několik tahů perem. Přitáhl si další svazek. Na protititulu bylo napsáno Potomci krále? No, tak jak se bude ten chlap říkat? To byla jedna z těch věcí, které se nedali vypočítat. No dobrá. Drak zvedl tušku a napsal Noblhoch. Usmál se do svícemi osvětlené místnosti. Lidé neustále mluvili o skutečném králi Ank Morporku, ale historie uděluje kruté lekce. Mimo jiné říká, často i slovy psanými krví, že skutečným králem se stává ten, kdo je korunován. I tuhle místnost vyplňovaly knihy. To byl vůbec ten první dojem. Dojeme vlhké, mírně zatuchlé, všeplněkající knihovatosti. Nebohý otec Tubelík ležel na koberci z rozházených knih a byl každopádně mrtev. Nikdo nemohl krvácet tolik a zůstat pak ještě naživu nebo přežít s hlavou, která vypadala jako vyfouknutý fotbalový míč. Někdo ho musel udeřit velkým kladivem. Tahle stará paní s křikem vyběhla ven, ohlásil policista postihnout a zasalutoval. Tak jsem vešel dovnitř a tady to takhle vypadalo, pane. Přesně takhle, strážníku, postihnoute. Ano, pane, a jmenuji se postihnout hříšné vysvětlující brožurkou, sire. Co je to za starou paní? Říká, že se jmenuje paní Kanáčková syre. Říká, že mu vždycky nosí jídlo. Říká, že mu tady taky denně zapracovala. Zapracovala? No vždyť vy víte, sire, Zametla, vytřela, poklidila. Na zemi skutečně ležel podnos a rozbitá miska s ovesnou kaší. Bylo jasné, že stařena, která sem denně docházela sídlem a pak zapracovala na domácnosti, byla šokována tím, že někdo přišel do bytu jejího pána a zapracoval na něm dřív. Dotkla se něčeho? Ona tvrdí, že ne, syre. Což znamenalo, že starý kněz zemřel tou nejúhlednější smrtí, jakou kdy Elánios viděl. Ruce měl zkříženy na hrudi oči měl zatlačeny. A někdo mu něco vstrčil do úst. Vypadalo to jako rolička stočeného papíru. To dodávalo mrtvému znepokojivě furianský vzhled, jako kdyby se rozhodl dát si ještě po smrti poslední cigaretu. Elánius opatrně vzal papírovou trubičku a rozvinul ji. Byla pokryta pečlivě napsaným, ale neznámým písmem. Výjimečně zajímavá byla z toho důvodu, že pisatel použil jedinou tekutinu, která byla na místě kmání ve větším množství. No, Mausta, psáno krví. Říká to snad někomu něco. Ano, syre. Elánius pozvedl oči k nebi. Prosím, policisto, postihnoute. Postihnout hříšné, vysvětlující brožurkou, syre řekl policista a zatvářil se ukřivděně. E, hříšné vysvětlující brožurky právě jsem chtěl dodat strážníku. E, takže tohle je prastaré kladské písmo. Patří jednomu z oněch pouštních kmenů, tenhle se jmenuje Vesklečové, má velmi moudrý, ale od základu chybný. Ano, ano, jistě, pospíšil si Elánius, který bystře poznal slovní nohu, která se chystala vsunout do pootevřených pomyslných dveří duchovního tématu, poskytujících tak možnost šíření víry. A víte, co to znamená? Mohu to zjistit, pane. Výborně. Jen tak náhodou mě napadlo, neměl jste ještě čas podívat se na ty brožurky, které jsem vám včera dal, pane. Měl jsem strašně moc práce, odpověděl Elánius automaticky. Nelamte si tím hlavu, pane, řekl postihnout s výrazem člověka, který se snaží kunat dobro navzdory tomu, že má proti sobě obrovskou přesilu. To stačí, až vám by bude chvilka. Staré knihy vyházené z polic rozsypaly své listy po celé místnosti. Na mnoha z nich byly krvavé kapky. Některé z nich vypadají jako náboženské. Třeba v nich něco najdete. Pak zavolal přes rameno. Navážko, rozhlédni se pořádně kolem, ano. Navážka přerušil svou namáhavou činnost, která představovala pečlivé obtahování mrtvého těla křídou. Rozkaz, pane. Počem, pane? A po čemkoliv zvláštním, co bys našel? Dobře, pane. Elánius se se zabručením sklonil k zemi a prstem sáhl na šedou čmouhu na zemi. Prach. To na podlahách bývá, pane. Jenže tenhle je bělavý a ta podlaha je z černé hlíny. Aha, rozjasnila se drsná tvář seržanta Navášky stopa, jenže to může být opravdu jen obyčejný prach. A ještě něco. Někdo se pokusil uklidit knihy. Někdo jich celou řadu nastavil do vysokého sloupce, největší knihy dole, nejmenší nahoře, dvě hrany zaříznuté s geometrickou přesností. Tak tomuhle opravdu nerozumím, takže tady dojde k rvačce. Na toho starce někdo zuřivě zaútočí. Pak někdo, možná, že to byl on sám, když umíral, nebo vrah, něco napíše krví, která se umírající mu zran. Pak papírek pěkně sroluje a strčí mu ho do úst jako cucavý bonbon. Nakonec raněný zemře a někdo mu zatlačí oči a upraví ho a hezky tady srovná knihy a... Pak udělá co? Vejde ven do toho bublajícího kotle, kterým je Ank morpork Obočí poctivého seržanta Navášky se nakrčilo díky namáhavému procesu myšlení. Co když, co když je nějaký otisk i pod oknem? To jsou vždycky stopy, co se je vyplatí sledovat? Elánius si povzdechl. Navážka, přestože jeho IQ se výší rovnalo zhruba pokojové teplotě, byl dobrý policajt a ještě lepší seržant. Měl dar oné zvláštní hlouposti, kterou dokáže jen málo kdo oklamat. Bohužel, jediná věc těší, než přivést ho k tomu, aby vzal nějakou myšlenku za vlastní, byla přesvědčit ho pak, aby ji opustil. Navážka byl zvláště dobrý, když přišlo nakladení otázek. Používal tři základní. Byla to přímá, udělal to, neodbitná, si se jistý, že to neudělal a opatrná, byl si to ty, kdo to udělal, že ano? I když to nebyly ty nejmazanější otázky, které kdy lidé vymysleli, Naváškovo nadání spočívalo v tom, že je dokázal trpělivě klást celé hodiny, až nakonec dostal správnou odpověď, jež většinou zněla nějak jako jo, jasně, udělal jsem to, udělal, a teď mi prosím, řekněte, co jsem udělal. Naváško řekl Elánius tak laskavě, jak to právě sledoval. Zatím oknem je 10 metrů vysoká stěna, která padá do řeky. Tam žádné otisky. Zarazil se. Konec konců to byla řeka Ang. Všechny otisky už se jistě vsákly. Téměř určitě. Pro všechny případy však přece jen vyhlédl z okna. Hluboko pod ním srkala a mlaskala řeka. Otisky tam nebyly žádné, Prostlulíš kralou hladiny byl hladký. Za to na okením parapetu byla další šedavě bílá čmouha. Elánius se trochu prášku a přičichl k němu. Vypadá to jako Bílý žíl. Kde u všech čertů je tady v okolí krajina, kde by byl takový žíl. Nenapadalo ho v okolí města jediné takové místo. Jakmile jste jednou vyšli mimo hradby, byla všude v okolí těžká černá hlína a ta se táhla až k horám beraní hlavy. Člověk, který by chtěl přejít nejbližší ulepené pole, by byl na druhé straně alespoň o pět centimetrů vyšší. Je to fakt záhada. Elánius se nemilosrdně usmál. Byla to záhada. A on neměl rád záhady. Záhady mají totiž ten ošklivý zvyk, že se hebitě rozrůstají, když se člověk rychle nevyřeší. A většinou se ještě okotí. Obyčejné vraždy se dějí neustále. Obvykle je dokázal vyřešit i navážka. Když zoufalá žena svírající v ruce do pravého úhlu ohnutý pohrabáč stála nad mužem ležícím na podlaze a neustále křičela to naše našem Venuškovi říkat neměl? Nebylo toho mnoho, čím jste mohli zkomplikovat případ tak, abyste ho nedokázali vyřešit do nejbližší svatčiny. A když po sobotní noci vyselo z trámu u zašitého bubnu několik mužů, nebo byly na dřevěných stěnách přibity různé části jejich těl a všichni štamkasti se tvářili jako vzor nevinnosti, Nepotřebovali jste ani naváškovskou inteligenci, abyste přišli na to, co se tady odehrálo. Elánius se podíval na otce Tubelíka. Bylo až neuvěřitelné, že tolik krvácel. On s rukama jako hůlčičky a s hrudníkem podobným stojánku na topinky. Jistě se nedokázal ani příliš bránit. Elánius se sklonil a opatrně pozvedl mrtvému jednovíčko. Vybledlé modré oko s černou zorničkou si na něj dívalo z oněch míst, kde se teď už starý kněz pohyboval. Věřící stařec, který žil v několika malých zatuchlých pokojících a podle silného odéru z nich očividně příliš nevycházel. Koho ten mohl ohrožovat? Strážník postihnout strčil hlavu do dveří. Dole stojí trpaslík bez obočí a s připáleným vousem a tvrdí, že jste mu přikázal, aby sem přišel, Siri. A pár lidí z okolí tvrdí, že otec Tubelík je jejich kněz a že mu chtějí vypravit pohřeb. Aha, to bude řiťka, pošlete ho nahoru. Těm občanům řekni, že musí chvíli počkat. Trpaslík Řiťka se vyplazil po schodech, prohlédl se místo zločinu a podařilo se mu doběhnout k oknu dřív, než se pozvracel. Už je to lepší, zeptal se po chvilce Elánius. Ehm, ano, aspoň doufám. Takže vás tady nechám. No a co si vlastně přejete, abych udělal? Ozval se Řiťka, ale to už byl Elánius někde v polovině schodiště. Angua zavrčela. Byl to signál pro karotku, že už může otevřít oči. Ženy, jak kdysi poznamenal seržant tračník, když se myslel, že karotka potřebuje radu, jsou někdy v maličkostech legrační. Některé jsou nerady, když je někdo vidí bez make-upu, jiné trvají na tom, že jejich kufry musí být menší než pánské, přestože si sebou vždycky berou mnohem víc věcí. Angujeně případě šlo o to, že nesnášela, když ji někdo viděl při přeměně z člověka ve velkodlaka a naopak. Bylo to prostě něco, co jí hrozně vadilo, říkala. Karotka ji mohl vidět v jakékoliv podobě, ale ne v těch různých mezistádiích, kterými procházela na cestě od jednoho krajního bodu k druhému. Byla přesvědčená, že pak už by ji nechtěl vidět vůbec. Očima velkodlaka svět vypadal jinak. Tak především byl černobílý. Přesněji řečeno, ta jeho malá část, kterou podle lidského myšlení viděla očima, byla černobílá. Ale kdo se staral o to, že tohle vidění si muselo sednout na zadní sedadlo, když tady za volant nastupoval Čich, rozesmátý a dokonalý, který vystrkuje ruku z okénka a ukazuje obhroublé gesto všem ostatním smyslům, vždycky si potom pamatovala pachy, barvy a zvuky. Krev byla nádherný, hluboký a hnědý bas. Okoralý chléb byl k jejímu překvapení ve zvonivé ostré žluti a každý člověk byl čtyřrozměrná kaleidoskopická symfonie. Protože čichové vnímání znamenalo vidět nejen prostorem, ale i časem. Člověk mohl stát na jednom místě třeba jen minutku a pak třeba o hodinu později ho tam její čich stále ještě viděl, protože jeho pach téměř nezeslábl. Tiše s čenichem uzemně procházela uličkami muzea trpasličího chleba. Pak na chvilku vyšla do uličky a zkoušela to tam. Po pěti minutách došla ke Karotkovi a dala mu znovu signál. Když zase otevřel oči, natahovala si přes hlavu blůzu. To byla jedna z věcí, v níž měli lidé výhodu. Pár rukou má málo které zvíře. Myslel jsem, že vyběhneš do ulice a budeš někoho sledovat. A sledovat koho? Prosím, cítím toho mrtvého, tebe, chleba a to je všechno. Nic víc? Špína, prach, takové ty obyčejné věci. Jistě jsou tady nějaké starší stopy, staré celé dny. Vím, že ty tady byl například naposledy minulý týden. Spousta pachů, tuk, maso a z nějakého důvodu borová smula, staré jídlo. Ale přísahám, že tady poslední den nebo dva nebyla živá bytost, jen zprávce a my dva. Ale... Říkala si přece, že každý po sobě nechává stopu. To je pravda. Karotka se podíval na bývalého správce. Ať jste to brali z kterékoliv strany, ať jste své definice uvolnili, jak nejvíc to šlo, ten člověk prostě nemohl spáchat sebevraždu. Ne bochníkem chleba. Upíři, ti umějí létat. Ech, karotko, Dokázala bych poznat, kdyby tady byl upír v průběhu minulého měsíce. A v zásuvce je skoro půl tolar v drobných. Kromě toho, kdyby sem přišel zloděj, šel by především po válečném chlebu, že? Je to drahocený kulturní artefakt. Měl ten ubožák hodně příbuzných? Zajímala se Angua. Myslím, že má jen jednu starší sestru. Chodím sem jednou měsíčně jen tak na kus řeči. On mi dovolil pořádat vystavené exponáty, víš? To musela být opravdu skvělá zábava, řekla Angua, než se stačila zarazit. Je to velmi uspokojivé, vážně. Připomínalo mi to vždycky domov. Angua si povzdechla a vstoupila do pokojíku za malým muzeem. Vypadal jako pokojíky za muzei po celém světě, plný krámů a věcí, na které není v expozici místo, Předmětu jejichž původ není zcela jasný, jako například mince datovaná 0025 před Kristem. Byly tam nějaké police z úlomky trpasličího chleba, uspořádaná police s nářadím, jemuž muž především kladiva. A všude papíry. U jedné stěny zabírala dost velkou část místnosti pec. Zkoumal staré recepty. Řekl Karotka, který cítil, že musí i ve smrti dodat činnosti starého pána vážnosti. Angua otevřela dvířka pece. Do pokoje se velila vlna tepla. To je ale velká trouba. Na co jsou tyhle věcičky? Aha, vidím, že pekl vrhací koláčky. Na krátkou vzdálenost jsou skutečně smrtící. Zavřela dvířka. Měli bychom se vrátit do dvora a odtamtud by mohli poslat někoho, kdo by pak se zarazila. Po té, co se měnila, nastávaly vždycky trochu nebezpečné okamžiky, zvláště když se proměňovala ve dnech, které měly blízko k úplnku. Nebylo to tak špatné, když byla vlčicí. Byla stále inteligentní nebo lépe řečeno, cítila se inteligentní, i když život v téhle podobě byl mnohem jednodušší a proto by se dalo říci, že na byla výjimečně inteligentní. Obtížné to začínalo být, když se proměnila zpět v člověka. Morfologické pole potřebovalo několik minut, aby se ustálilo a mezi tím byly všechny její smysly velmi ostré. Pachy neobyčejně silné a uši slyšely zvuky, které byly daleko za hranicemi omezeného lidského sluchu. A dokázala navíc mnohem lépe přemýšlet o věcech, které zažila ve vlčí podobě. Jako vlčice mohla očichat lucernu a vědět, že tady byl včera večer starý bonzo, že nebyl ve své kůži a že ho jeho pán stále ještě krmí vnitřnostmi. Její lidský mozeky ale už v těch chvílích umožňoval přemýšlet o tom, proč a jak. Poslyš, je tady ještě něco jiného. Je to něco velmi jemného. Ten pach tady nezanechal živý tvor, ale ty to necítíš? Něco jako prach nebo hlína? Ale ne tak docela. Je to tak trochu žluto-oranžové. Hm, ne každý má takový nos jako ty. Cítila jsem to už předtím někde ve městě. Nespomínám si, kde je to silné. Silnější než ty ostatní pachy. Něco jako pach bahna nebo vlhkého jílu. <laughs> Na těhle ulicích. Ne, počkej, to není obyčejné bláto. Je to ostřejší. Ten odstín je mnohem jasnější. Víš, Občas ti závidím, musí to být krásné být vlkem, ale na chvíli. Má to své nevýhody. Jako třeba blechy, pomyslela si, když zamykali muzeum. A pak jídlo. A pak ten neodbitný pocit, že bych měla nosit tři podprsenky na jednou. Neustále si říkala, že má všechno pod kontrolou a svým způsobem opravdu měla. Toulala se nočním městem a no dobrá, bylo tu sem a tam nějaké to zaběhlé kuře, ale vždycky si pamatovala, kde tu noc byla a vracela se tam ráno, aby stečila pod dveře nějakou tu penci. Bylo těžké být vegetariánem, když jste si ráno museli vytahovat ze zubů kousky syrového masa, ale jinak to měla opravdu pod kontrolou. Dokonale opakovala si. Byla to Anguina mysl, co se toulalo po nocích, ne mysl nějakého vlkodlaka. Tím si byla docela jistá. Vlkodlak by se nespokojil jen z kuřaty. Ani zdaleka ne. Otřásla se. Koho se to snažila oklamat? Bylo snadné být ve dne Ubránit se tomu, aby se nestala v noci humanitariánem, bylo na tom všem to nejtěžší. První hodiny tloukly jedenáct, když se Elániova nosítka dokývala k Patriciobu paláci a zastavila. Elániovy nohy už toho měly dost, protože sice vyběhl do pátého patra tak rychle, jak to jen dokázal, ale pak se sesul na židli v přijímacím předpokoji. Minuty ubíhaly. Na Patriciovi dveře neklepete. On si vás pozve, protože ví jistě, že už čekáte. Elánius se pohodlně opřel a vychutnával chvilku klidu. Najednou se mu v kapse kabátce ozvala Kvrk, ping, ping, cink, píp. Stěžka si povzdechl, vytáhl z kapsy v kůži vázaný balíček velikosti malé knihy a otevřel ho. Z na něj zíral přátelský, ale dosti ustaraný obličejík. No co pak? nadhodil Elánius. Jedenáct nula nula, schůzka s Patriciem. Ano, a co? Je pět minut po jedenácté. Ehm, takže už se ji měl? Ne, mám si to teda pamatovat dál, nebo co? Ne, ale poslyš, nepřipomněl si mi schůzko ve společnosti heraldiků ráno v deset. Mě úterý ne. Přístahal bych, že tady je až na úterý. Dnes je úterý. Och, hm, no dobrá, omlouvám se. Hm. Mohl bych ti říct, kolik hodin je v klači, nebo v Genově, nebo ve Vysavisu, kdekoliv, jen si řekni. Nepotřebuju vědět, kolik hodin je v klači. Ale mohl bys. Jen pomysli, jaký dojem by to udělalo na lidi, kdyby s nějakém hluchem místě na najednou řekl... A podívejme, věřili byste, že v teď a hodinu méně? Nebo v Spelagiku? Nebo v Ehebe? Jen se mě zeptej, do toho, mě to nevadí, na kterémkoliv z těch míst. Elánius si v duchu povzdechl. Měl poznámkový blok, dělal si do něj poznámky. Byl vždycky velmi užitečný. A pak mu si byla bůh tu dobrou duši opatrojí, Přinesla tohle 15-funkčního fojtajblíka, který dělal spoustu jiných věcí, i když, jak se už stačil Elánius přesvědčit, 10 z jeho 15 funkcí spočívalo v tom, že se omlouval za svou nedokonalost ve zbývajících pěti. Mohl by si udělat poznámku nezapomeň. Páni, vážně? No ne, Prima? Fajn? Žádný problém? Elánius si odkašlal. Sejít se s desátníkem Nobelhochem. Věc za prvé, dodržování časových rozpisů a za druhé, hraběcí titul. Ehm, promiň, ale to je ten nápis, nezapomeň. Ano. Promiň, ale jako první si měl hlásit heslo, nezapomeň. Jsem si skoro jistý, že to tak stojí v manuálu. No dobrá byla to prostě poznámka, nezapomeň. Promiň, ale musíš mi to nahlásit znovu. Nezapomeň. Sejíc se s desátníkem Noblhochem za A, dodržování časových rozpisů, za B, hraběcí titul. Mám to. Chceš, abych ti to připomenul v nějakém konkrétním čase? Myslíš našeho času? Nebo kladského? No, jestli to chceš fakticky vědět, tak ti můžu říct, kolik hodin je. Myslím, že si to radši napíšu do svého poznámkového bloku, jestli ti to nevadí. No, když tomu dáváš přednost, já už rozeznávám i rukopis. Jsem velmi moderní. Elánius vytáhl z kapsy svůj starý blok. Jako tohle? Líbí se ti? Skřítek na blok chvilku nepřátelsky pošelhával. No jo, to je fakticky rukopis. Nakroucený čárky, špičatý čárky a všechno pospojovaný. Jo, rukopis. Ten bych poznal všude. A nečeká se od tebe, že mi řekneš, co se tam říká? Pidí mužík se zatvářel ostražitě. Co se tam říká? A dle toho se mají dělat nějaký zvuky? Elánius odložil odřený zápisník a zabřel výčko organizátoru. Pak se pohodlně opřel a čekal dál. Někdo neobyčejně chytrý, jistě někdo mnohokrát chytřejší než ten, kdo vycvičil šotka, musel vyrobit hodiny pro Patriciu v předpokoji. Vydávali sice klasický zvuk těk, jako všechny obyčejné hodiny. Jenže nějakým podivným způsobem, oproti všem hodinářským zvyklostem, bylo jejich tik a tak nepravidelné. Tik, tak, tik a pak o sotva postižitelnou chviličku později se ozvalo tak, tik, tak, Pak zase o chviličku dříve, než na co bylo lidské ucho připraveno, to stačilo, aby se myšlenkový proces každého čekajícího po deseti minutách v předpokoji změnil z útvaru původně dokonale připraveného k servírování v misku rozvařené ovesné kaše. Patriciu v hodinář byl jistě honorován královsky. Hodiny ukazovaly čtvrt na dvanáct. Elánius přešel ke dveřím a navzdory všem zvyklostem zaklepal. Vzal zakliku. Dveře nebyly zamčeny. Lord Vetinary vždycky říkal, že přesnost je zdvořilostí králů. Elanius vešel dovnitř. Pleškot svědomitě seškrabal hrubý bílý prášek a pak proskoumal tělo nebohého otce Tubelíka. Anatomie byla v cechu alchemistů dost důležitým předmětem, což vyplývalo z pradávné teorie, že lidské tělo je jakýsi mikrokosmos představující vesmír. Bohužel bylo velmi těžké určit, když jste tento mikrokosmos otevřeli, která část vesmíru je ta malá, purpurová a dělá, když do ní stečíte pump-pump. Každopádně, když jste vytrvali a celou problematikou se dál zabývali, tak jste nějakou tu znalost praktické anatomie nazbírali, i když jste museli tu a tam nějaký ten kousek seškrabat ze zdi. Někdy se stávalo, že když noví studenti prováděli některý zvláště úspěšný experiment, co se dynamičnosti a výbušnosti týče, výsledkem bylo často něco mezi generální renovací laboratoře a hrou, kdo dřív najde druhou ledvinu. Ten muž byl zabit opakovanými údery do hlavy. To bylo tak všechno, co se o tom dalo říci. Nějakým velmi těžkým a tupým předmětem. Co tak asi ještě očekával Elánius, že pleškot udělá? Trpaslík pečlivě prohlédl zbytek těla. Nebyly na něm vidět žádné další známky násilí, i když na prstech mrtvého bylo několik malých skvrnek od krve, Jenže na druhé straně krev byla všude kolem. Měl stržené i dva nechty. Otec tubelík se musel dost urputně bránit, nebo se alespoň pokoušel chránit rukama. Pleškot se na prsty podíval pozorněji. Pod nechty něco bylo. Voskově lesklá hmota podobná hustému tuku. Nedokázal si představit, kde se tam vzala, ale jeho práce pravděpodobně vyžadovala, aby to zjistil. Vytáhl z kapsy malou obálku a seškrabal do ní trochu hmoty, obálku zalepil a očísloval. Pak z Brašny vytáhl ikonograf a chystal se udělat obrázek mrtvoli. Když to provedl, upoutalo něco jeho pozornost. Otec tubelík ležel na zádech s jedním okem, které předtím Elánius zkoumal otevřeným a mrkal na věčnost. Pleškot se podíval zblízka. Nejdřív si myslel, že se mu to zdálo. Jenže ani teď si ještě nebyl jistý. Lidské vědomí si s vámi dokáže pěkně zahrát. Otevřel dvířka ikonografu a promluvil na skřídka dovnitř. Dokázal bys namalovat obrázek toho oka, Sidney? Pědímužík zazíral čečkami z berínky. A kvůli toho oka? Ano, a zvětší to, jak nejvíc dovedeš. Vy jste děvný šáfe a drž Umístil krabici ikonografu na stole a sedl si. Z bedínky se ozývalo hbité a pravidelné sviš, sviš tahů štěcem. Pak se ozvalo skřípění otáčené páky a ze štěrbiny se s tichým šustotem vysunul ještě napůl vlhký obrázek. Řiťka se na něj podíval, pak zaklepal na bedínku. Poklupek se otevřel. Na, větší! Tak aby to vyplnilo celý papír abych se vyjádřil přesně, Pleškot se vrátil pohledem k obrázku v ruce Nakreslí jen zorničku ten kousek uprostřed. Hm, tak aby to zabralo celý papír, byste fakt divný. Řidka přistočil bedínku blíž. Zevnitř se ozvalo cvakání převodů jak šotek vysunoval čočky a pak znovu několik spěšných tahů štětcem. Z bedínky se vysunul další ještě vlhký obrázek. Byl na něm zachycen velký černý kruh, tedy hlavně černý. Pleškot se podíval hodně zblízka. Byl tam náznak, jen slepoučký náznak. Znovu zaklepal na bedínku. No, co zás, pane trpěj slíku, divná osoba, zkřehotal šatek. Ten kousek uprostřed, tak velký, jak to jen dokážeš. Čočky se za skřípením ještě popojily Pleško tady čekal. Ve vedlejší místnosti slyšel trpělivě přecházet na vášku. Po třetí se ze štěrby nevysunul obrázek a poklůpek se otevřel. A máš to, prohlásil jízlivě skřítek. Zašle mi černá. A celý papír byl černý, kromě malého kousičku. Dveře ke schodišti se s třeskotem rozlétly a objevil se v nich strážník postihnout, kterého dovnitř zatlačovala malá skupinka lidí. Pleškot téměř proviněle vsunul obrázek do kapsy. – Tohle je neomluviteliny, prohlásil malý muž s dlouhou černou bratkou. – My žádáme, abyste nás pustil. A vy jste kdo, mladíku? – Já jsem, ple... jsem desátník hřička. Podívejte, Tady mám odznak. Nože, desátníku, já jsem všebor Čurovinka. Mám v místní společnosti jisté postavení a žádám vás, abyste nám okamžitě vydali Bohého otce Tuvelíka. My se totiž, abyste pochopili, snažíme se právě zjistit, kdo ho zabil. Hlídka za sebou uslyšel nějaký pohyb a tváře Davu před ním najednou začaly vypadat velmi ustaraně. Otočil se a viděl ve dveřích do vedlejší místnosti stát na Vášku. E, všecko dobrý? Majetkové poměry hlídky se v poslední době změnily k lepšímu, což umožnilo pořídit na skutečný pancíř na míru a ten nahradil kus zbroje válečného slona, který navážka nosil od nástupu do služby jako náhradu. Přesně podle klasických zvyklostí, jež platili pro výstroj a výzbroj seržanta, zbrojí se na něm pokusil spodobnit stylizované hrudní a břišní svaly. Co se Navášky týkalo, nepodařilo se tam řemeslníkovi dostat ani polovinu z nich. Nebo jsou nějaký drablé? Dav ustoupil. Vůbec žádné důstelníku. Já jenom, že jste se objevil tak najednou, chápete? Správně. Já jsem objevitel a často se mi to stává najednou. Takže žádný trable, co? No vůbec žádné potíže stolníku. Úžasná věc. Tyhle trable, vždycky hledám nějaký trable a když je potom někdy najdu, tak mi lidi říkají, že to vlastně žádní trable nejsou a nebyly. Pan Čurvinka se napřímil. Ale chtěli bychom si odnést odsetu balíka, abychom ho mohli pozbít. Navážka se otočil k pleškotu Řičkovi. Máš už všecko, co se potřeboval? Myslím, že ano. Je fakticky mrtvej. To je? Nemohlo by se mu udělat líp. Jak to myslíš? Že by se cítil líp než mrtvý? Ta, to těžko. Okej, okay, tak si ho lidičky můžete odníst. Oba strážníci ustoupili stranou a dívali se, jak lidé odnášejí tělo. Uh, proč si dělal obrázky toho mrtvého? No, myslel jsem, že by se mohlo hodit, kdybychom měli zaznamenáno, v jaké je poloze. Podle mě se někomu nelíbilo, jak padl a tak ho srovnal. Znám dost bláznů, kteří by to udělali a potom mu ještě popřáli a teď si teprve lež. Navážka smutně přikýval. E, tak ona to byla lež? No vidíš, a přitom by si jeden řek svatý muž. Říčka vytáhl z kapsy obrázek a znovu se na něj podíval. Byl skutečně téměř černý, jenže... Na úpatí schodiště se objevil strážník. Je tam nahoře někdo, kdo se jmenuje, ozvalo se tlumené uchychtnutí. <laughs> Pleškodřička? Jo. Dobrá, tak velitel Elány zkazuje, že máš okamžitě přijít do Patriciava paláce, jasný? To mluvíš s desátníkem řičkou. To je v pořádku. Horší už to být. Nemůže. Šeptando jsou informace předestilované do takové čistoty, že je nezachytí žádný filtr. Nepotřebují dveře ani okna, někdy dokonce nepotřebují ani lidi. Existují sami o sobě, nespoutané a divoké, pádí od ucha k uchu a občas se úst ani nedotknou. Tyhle uprchly velmi časně. Z nejvyššího okna v Patricijově ložnici viděl Samuel Elánius, jak se lidé stahují k paláci. Nebyl to dav, ale Braunův pohyb v ulicích vysílal stále více a více lidí tímhle směrem. Trochu se uvolnil, když uviděl branou vyjít několik strážných. Zatím lord vetinary ležící na lůžku otevřel oči. Ach, velitel Elánius. Co pak se děje, syrek? Jak se zdá, musel jsem ulehnout A Byl jste ve své kanceláři, Sire, v bezvědomí. Ale tohle, asi jsem to trochu přehnal. No, děkuji vám. Kdybyste byl tak laskav a pomohl mi vstát. Lord veterinář se pokusil zvednout, zakimácal se a padl zpět na lůžko. Tvář měl bledou jako stěna. Na čele se mu perlil pot. Ozvalo se zaklepání na dveře. Elánius je pootevřel jen na úzkou štěrbinu. E, to se já, Sire, Fred Tračník. Mám zprávu, co se děje? Výborně, Frede. Koho zatím máte dole? E, jsem tam já, policista Pazourik a policista Fackal, Sire. Dobrá. Ať někdo zajde ke mně domů a vyřídí, ať mi Jeeves přinese pracovní uniformu. A taky můj meč a samostříl. A věci na noc. A pár doutníků. A ať řekne Lady Sibele, ať řekne Lady Sibele, no, budou muset jednoduše říct Lady Sybile, že se tady musím postarat o nějaké věci, to je všechno. Uh, co se děje, Syre? Dole někdo povídal, že Lord Vetinary zemřel. Cože jsem? zabručil Patricej ze své postele. Nesmysl! Stehnutím se vztyčil, spustil nohy z lůžka a spadl. Lord Vetinary byl vysoký muž, takže padal hluboko. A udělal to tak, že pomalu skládal kloub za kloubem. Nejdřív mu povolili kotníky, pak padl na kolena. Kolena narazila na zem se slyšitelným zaduněním a Vetinary se ohnul v pase. Nakonec narazil na koberec čelem. Jeho lordstvo je jen tak trochu, začal Elánius, pak ale chytil tračníka a strčil ho z místnosti. Myslím, že ho někdo otrávil, Fredy, a nepochybuju o tom, že je to pravda. Tračník se zatvářel zhrozeně. Ubohu! Chcete, abych přivedl doktora? Zbláznil ses? Potřebujeme ho udržet naživu! Elánius se zakousl do rtu. Řekl ta slova, která mu kroužila mozkem a bez pochyby už teď se městem začíná vznášet slabé chmíří šeptandy. Ale někdo by na něj dohlédnout měl. To je k sakru pravdě. tak mám raději přivést nějakého mága. Jak víme, že to nebyl některý z nich? Bohové. Elánius se pokoušel myslet. Všechny doktory ve městě zaměstnávali cechy a všechny cechy nenávěděli veterinary ho. takže až tady budeš mít dost lidí, abys mohl postrádat posla. Pošli ho dostájí na královské dolní a přiveď Kubu Koblihu. Tračník vypadal ještě vyděšeněji. Koblihu? Ten ale přece neví o doktorování co by se zanehet vyšlo. Ten se přece živí dopováním závodních koní. Jen ho přiveď, Frede. A co když nebude chtít? Tak mu řekneš, že velitel Elániu se ví, proč Smíšek minulý týden nevyhrál k virmskou dolarovku a taky řekni, že jsem se shodou okolností dozvěděl, že troll chryzopras na tomhle závodě prodělal 10 tisíc dolarů. To udělalo natračníka dojem. E, vy máte občas dost vožlivý způsob myšlení, sire. Nebude to trvat dlouho a začne se tady schromažděvat obrovský dav. Chci, abyste před tuhle místnost postavili pár mužů, nejraději troly nebo trpaslíky a nikdo sem nevstoupí bez mého souhlasu, rozumíš? Různé výrazy, které se tím schromažděly na tračníkově tváři, začaly bojovat o nadvládu. Nakonec se mu podařilo vypravit ze sebe. No ale otrávený. Vždyť má psy, ochutnávač a, a bůh ví co. Možná, že to byl někdo z nich, Frede. U všech sire. takže vy nevěříte nikomu, co? Přesně tak, Frede. A jen tak mimochodem, nebyl jste to ty? Ale nepočkej, to byl jen žert. Dodával Elánius rychle, když viděl, jak tračník krabatí tvář a nabírák pláči. Tak se do toho dej, nemáme moc času. Elánius zavřel dveře a obsal se o ně zády. Pak otočil klíčem v zámku a přistrčil pod kliku židly. Nakonec vedl Patricie ze země a překulil ho na postel. Bezvládný muž zasténal a víčka se mu zachvěla. Jed, pomyslel si Elánius, to je vždycky ze všeho nejhorší. Trevič může být buchví jak daleko, jed nevidíš, necítíš, Většinou nemá ani chuť, a přece tady je a koná svou práci. Patricej otevřel oči. Chtěl bych sklenici vody. Vedle postele byl džbán a pohár. Elánius zvedl džbán a zaváhal. Pošlu někoho, aby přinesl čerstvou. Lord Vetinary velmi pomalu zamrkal. Ach, sir Samueli! Ale komu můžete důvěřovat